Përshëndetit Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe mëshira e ti, bekimet e ti, salavatet e ti, qofshim për më të mirin dhe zëtriju në për nga merve Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem, krejesës më të dashët të kaj, për nga merit më të zxedhur aleyhi salatu e salam, më shok të ti besnik, më përshëndetit më të bukura të kësaj dunjoje, dhe më i familët ti të ndarshme dhe të pastor, dhe më i gjithë muslimanët që e ndjekër rrugën e ti më të Bajdoj me lejnë Allahu Gjellu alë në vargën e ligjeratave të mësim besimi Besimi drejt i penga meri sallallahu aleyhi sallem Me të cilët në ka obligu Allahu të barëkja vë të ala Që të gjithë të besojna dhe veprat të zbatojna asëse që kërkon Allahu Gjellu Ke ala Kemi mbet të kë fjale hoqës ku thëtë I thëbatu sëmëi vel basari lillahi të ala mohimi dhe vërtetimi për Allahun e madhruar dëgjimin dhe shikimin dy çësitë tjera te Ta Allahu te bareka we teala qe Allahu jelle walaika farmen li veti dhe ne sunetina peigamberit sallallahu alejhi salam i ka farmen peigamberi alejhi salatu wassalam dëgjimi dhe shikim foto hojan poezi wa huwa alladhi yara dbiba al dharri fi dhulumati fawqa summi sakhri dha esht ayy Allahu te bareka we teala i cili e shef Levizjen dhe zvaritjen E Insektit më të vogël Milingon apo bubrec Si duush ta quj Dherë insekti më i vogël Fi dhullu met Fërë kasumë më sëkër Në ersir Kur aje është Mbi një shkambë të madhë Dhe më nënë bubrec i vogël Milingon e vogël Në ersir në atën Shkambi i madhë dojo et aty ka dale Allahu Jellal ual Asha' wa sami'un lil jahri ual ikhfaati za Allahu huwa ataycila edxhon te dukshmen dhe te ata e cila e hapur prej zërave dhe ikhfat dhe kush esht posporitja brenda ti fol me vetveten komunikon me vetveten ban muhabet me vetveten bisedon hin mendime fell ban muhabet Kur kush duket të, të pa, po, çka i tur bot, çka i tur bisedu. Ti ndoshta një komplet një temë e diskuton dhe zhvillon kur kush e di. Allahu jesma, Allahu udjon, qe çat muahabet udjon. Adai ibn Qaym el-Juzeyni e gnabermën, ka thënë besimtarë dhe kta e kontrollon. Kur kena thona mendimin e kontrollon. Çe kontrollon? Kur të isht ti fell me me bisedime, me mendime normal, çka smunesh me bamohabet. E besimtari çka e ngren, e tërhiq Mendim edhe e të sjell tek vendi ku ku duhet. Pse? Se sa e din salavat e dëgjuh kur kushtsa di. Madje thati don qaim el jauziye subhanallahu neriu duke fol diçka tjetër, mendon diçka tjetër. A mundet? Ka mundsi. Ti të fol unë tash të fol, kam mundësi me menduar diku tjetër. Edhe ti të më dëgjoj mua, kam mundsi hit se të më dëgjoj mua vetëm zalli diku një jetër. Apo, a ka mundsi? Ka mundsi. Allahu Jellal për i përsel të gjitha. Ku që shku atje, ku i je këtu, të gjitha te bareke u taala me fuqinë e tij. بسمعه الواسع مدزي من تي تيكا الواسع جث پرفشرس الواسع للأسوات اتلي پرفشرين زانت تده ما نطم اشت پيسة پوزيس شاك أبروه في هذين البيتين إثبات البصر لله تعالى المحيط بجميع المبصرات وإثبات السمع لهو المحيط بجميع المسموعات تده نكت الدفع أرجى ka pohim të shikimit të Allahu Tebareke për të gjitha sejnë dhe shka mund në mu shiku dhe me thonë qëka ka në eksistencë Allahu Gjellewala shikon e shka të bo që që të të silmi ajetët dhe hadithët dhe për nga miri sallallahu alaihi sallam dhe qka ka mundësi mu dëgju qka përshpërit të të di shka që u në të za Allah e dëgjën e dëgjën subhanahu vë te ala edhe Allahu Gjellewala në Kur'an shpeshe ka përsërit Dëgjuhës shikuhës, dëgjuhës shikuhës Pse? Se pëse njëri ju është me, me këtë rëdija Se Allah u të e bare Kjo e të ara Kur ta përsërit e një sifat Ibn Kaimi dhët është e njohër Pre kësaj forme të Kur'anit Se Ky përsëritje e kësaj sifatit Se Allah u ka shumë sifate, shumë cilëci Pse e përsërit në një ma shumë Se ti e duhet qaj ma shumë me post Parasime Kur Allah u thotë dëgjon, dëgjon, dëgjon Kujdes çka çka çka dëgjon ti çka po shporrit pse se dëgjon shikues pse vazhdimisht shikues shikues shikues kujdes u çka jetu botë si çka po, jetu botë po, komplet çka jetu botë çka jetu botë çka jetu lëviz çka jetu veproi jam në porcelën tonë shikoj ande Allahu xhallahu ka përsërit këtë sifat shpesh në librin e Tijna pasaj thot ka than Allahu te bare kowe taala Inna Allah ya'muruukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa itha hakamtum bayna an-nas an tahkumoo bil-'adl Allah yuridun yu'athati dargoinit amanetet ne vendin e vet e ki morni amanet dargoje ku e ki mor wa itha hakamtum bayna an-nas an tahkumoo bil-'adl dha kur ta xhikoni mes njerzeve ta xhikoni me drejtsi me drejtsi amma subhanallah njeriu nukumunet me me xhikum me drejtsi pa e njej drejtsi Po përse njërëzit folin për drejcijen, drejcija, drejcija, drejcija Drejcijen të cilën aje me ndonë He ka mund që është palë që e zullumi që ka qëjtë drejci A dhe ka thani bënë kajin me lëgjauzije Masë shumë të që ka luhët në eksistencës termi Masë shumë të që ka banat hajgare, manipulohët është termi E qënë zullumin drejcija dhe të i folë Drejcija, drejcija, drejcija Këtë akshë shë zullumin E k i dhe hakem të mbejnë nës, në nësë në të hkumu bil adbi, me drejci qëka dhe më nënën me drejci me logika në shëriatit jo me logika në tane pa dhe njërzit subhanallah as dhe njarës me logika në njeriut nuk nuk nuk gjikojnë me qka gjikojnë? me emocionit si tja preksh emocionin ti je zullum qarë pse? se ma preksh emocionin ma, ma, ma ngrite zemrimin po ngritja zemrimin të ti Adëm me thonë se ki ka bo zullum, asë njëherë Ki munë është dhe njërë me pas bo zullum E normal njëri ju të këllidhujt E, ka, kujdes bane zullum Dënë masë se pranë, kame, kame hidrimi, qish, e se pranën Ka me ungrit hidrimit, qish, unë e zullum E, unë kush jam E dhe qka, automatikisht i thot tjetëri Tash, bane për drejtësit Nërsa në fakt nuk ki ka bo për drejtësit E ka thonë që ata qka është Ano i tëhku mu bil adbil, kja mesaj dhe mbeqam Për n i drejtësijës, pejnë nësëm asë njarë nuk ka gjikua me çka me epsh me të kanë me Allah u të bare kjo otara e ka rujtë po edhe neve duhet me uafruksa i drejtësije se nëse nuk i afrum i drejtësijës Allah u të bare kjo otara na dënon pasaj ka than inna Allah e njima ja idhukum bi sa e mirë është ta e që ka ju këshilon Allahu me ta sa e mirë është ta e që ka ju këshilon Allahu me ta cela është amaneti me qënven edhe me gjikua me drejtë Po me xhikom me drejtësi duhet më mësoni atë drejtim pasaj me me xhikom me drejtësi. Jo drejtimin çka mësoi këta, këta jo besimtar. Drejtimi Allahu te bareke وتعالى. Inna Allaha ni'ma ya'idhukum bi. Samir shaja çka me me të cilën ju ju këshillon Allahu. Po aka diçka Allahu çka nuk çka këshillon nuk është e mirë asnjëherë. Këto këshilla të Allahu xhella wala yan tamira pasaq athan inna Allaha kana samian basira. Dhe dijeni se vërtet Allahu është semi, dëgjues dhe Basir shikues shikues Allahu xhelala na na shikon pasta ka than Allahu te bareke u teala leisa kemithlihi shei nuk es kur gjasi Allah kur gjau nuk es si Allahu te bareke u teala u huwa es semiu el basir dha Allahu shikusi dhe dxgusi ky ayet leisa kemithlihi shei es bazament ne sifatet e Allahu te bareke u teala nuk es kur kush si Allahu andaj prej kto Rej këto kanë thonë djetartë Si ka mundësi njëri ju Me dysit e ti të dobet Me mendjen e ti të dobet Me veshin e ti të dobet Me krim të arinë që e ka qenja e ti e dobet Donë me pa po ata i cili lej se kemi të lihishej Së shkër kërë kërës se aj Ska kërës se allahu Ska diska shka i njavan allahu të, të barë kërë të ala I njana allahu Ska kërë gjanë Lej se kemi të lihishej Kërë gja hiq Interesantë Djetarë thojnë, njëriju me si të ti se shëf asë vetën Dënë me po kriusin Ti thë une këm pa vetë vetën E ki pa më pasqire vetë se ki pa kur vetë vetën Tim, a, a ki pa më jabë A mund është me... Duk e jetu, a e shëf vetë vetën? Jo Nuk e shëf vetë vetën Si ka mundësi njëriju me kërku me pa Allahun? Absolut, s'ka mundësi me pa Te bare kjo dhe te ala Andaj Allahu gjello wa ala Ni ima ja idhë kumbi Sa e mirë është këshira Allahut me të cilën Ka thënë Omer ibn Abdulaziz Rahimallahu abden Ara fe kadra nefsi hi fe wakaf Allah e më shirof një rob Shka e dik kadrin Adhcineve vet vetës dhe ndalët që ati Sa e ki kadrin rrit që ati A ma na zdojnë amene se e kena kadrin Andaj djetarë kur kanë folë për njës të mdhej Kanë thonë të gjithë njës Njështë ka një fënd të mdhej Tek dunjoja Zullum qartë të ndryshëm Pushtetar të ndryshëm Perandor të ndryshëm Në shpirëtët e tëre, aja është i vogël. Apo, si kur demokracia, kur e ka dika në pushtet, e do me nabin neve se kjo është me lache, angel, kur ta praptoje, do me nabin sa në shejtan, po ta është kunder të atësishmi bashkuje. Kur a më nalt, ma i mire, ki vetëm, ki pse, se pushtetën e ka, le vërdia, me mordi qka, i mira. Kur të ardzoje, e s'ka le vërdia piti, shejtan, ka më donë, shejtan ka në konë në kur a konë në post po, Nuk le vërdia nuk leme të thonë të vërtetën. Vetëm pejgamberi alayhis salatu wassalam është i madh edhe të armiku. Kjo është mesela e drejtë. Inshallah me lenin Allahu xhellahu ala do ta mbyjmë në legjerat madhështia e pejgamberit sallallahu alaihi wasalam në krosin e maliut të tërë. Pejgamberi sallam është vetëm njëri më i madhi për njerëzve, që njeriu kur afrohet, apo sahabja kur afrohet, e bën sa më ngrit. Dorsa të gjithë të madevë të tërë kur afrohesh ka ai njësh i vogël. Gjdoj madhë, ndunjash, ka ka egzistu Edhe djetarë që o faj Kur shkon në avërti, një është i voglë Pse? Ilmin e ka matë madhë Pozitën matë madhe Një është i voglë E kondërta, të për një nësërma konë këtë e kondërta Sa për nga mërë, normal Po edhe personetetin e ka pasë Zekij, i pastër Qa, kur janë afru njështë të për një nësëram E kondërta, atje Hop, unë i madhë E ka një vetën sepse pengamësam e ka ba që tanijeve të vetën se ijeti diçka ale i salatu e salam s'ka njëri që është një poshtër para pengamërit sallallahu ale i salam sa që edhe armikun ka ardhë me gullfat përënësam ka nejti hajo që ditë shka në ki njeri tash edhe ka pranu islamit e pengamërit ale i salam ka ardhë me vrah me shpat me shpat të helmume ka ardhë të vraje ale i salatu e salam dan, ka ardhë njëri me shpajt u hejbi ka ardhë me shpat ka dhënë len Ka thënë me shpat apo shpat, me shpat në t'hine Shire, njëri u që ka E di vet vetëm Apo e ka madhështin e reme Lartësin e reme Të falsifikume, të fabrikume Së mundët me lanë me hi me shpat ashtu Së mundët, se shkon Po ki madhështin reale e ka Jarë, pengamene sa me kabas Sallallahu e sem, madhështin reale Lej në t'hine Se e di që mirë nëveshme, ta mirë kuptomi Edha i, ka mu bo musliman Edha bo musliman alehis salatu wassalam lut me kërku mallësin reale jo mallësin e rreme mallësin reale dhe jo mallësin e rremë ndaj allahut te bareke we taala nakshillon me ktesende qe neve te mormi mësim ka than ibn xjeriri rahimahullahu ka than allahut te bareke we taala e ka pohu ne kta ajete se allahul jallal ndjon çdo sen dhe shikon çdo sen pasta ka than allahut te bareke we taala qulillahu a'lamu bima labithu le. Lahu ghaibu s-samawati wal-ard absir bihi wa asma'. Jo din injor ne banor vet shpellos apo. Dhe Allahu te bareke u teala ka than njerzit polemizojn dhe diskutojn sa kanë nejt, sa vitë kanë nejt. Kuhu, kuhu a, thuway, allahu te bareke u teala that qul qulillahu a'lamu bima labithu. Thuai Allah e di më së miri sa kanë nejt ata. Pastaj ka than Lahu ghaibu s-samawati wal-ard e ti je ghaibi i qieullit dhe tokës. I ti është, që ka ka gajbë, që ka së shofë në na, na, Allahu gjelluar e dinë. Pas të ka thonë, ebësërbihi u esmëja. Sa shikues që është Allahu dhe sa i dëgjues. Ka thonë, ka tete, Allahu e më shiroft, fe la eha dhe ebësaru minë Allahi vë la esma. Ka thonë, nuk ka dikush që dishtë shikon dhe dëgjon ma shumë se Allahu të bareke vë të ala. Ma shumë se Allahu të bareke vë të ala. Pas të ka thonë, bëgëwi u Allahu e më shiroft, Ejma avsar Allahe bi kulli më gjudin Ve esma'ahu li kulli më smu'in Ka thonë bëgaui Allahe Mëshirov Sa shikuës i gjdo eksistence Që është Allahu Dhe sa dëgjuës i madhë Që është për gjdo sen që ka dëgjuët Na tash jena këtu në gjami mrejna Mrejna disa kufive Të caktuar të murave të caktumve Dhe nuk e dini që ka ndohë pas kësaj, pas, kësaj, pas kësaj dere As për paratje Pas kësajna dhe qka folin njërzit dhe me miliarda njërz folin dhe diskutojnë dhe zamat të ndryshmë kafsh të ndryshme shkena kaberë për ato Allahu të gjitha i ka në kontrol të gjitha i ka në kontrol njëriu me ubinë me jetu në njënë hië në sifatëve të Allahu gjellewala e ndërton jetën si duhet harmonizot me universin edhe me kryusin e universin të gjitha i dëgjën Allahu të bareke uateala pastaj ka than ka than Allahu të bareke uateala je tjetër Kale, la të khafa, la të khafa, inneni ma'kuma esma u ara Allahu gjelluale kër i ka dërgu Musën dhe Harunin të këfirauni I ka than, la të khafa, Musë friksoni Musë friksoni Që ka argumenton kjo, para se me vërtetuhet të imën La të khafa Ku që i thuhet, la të khafa, Musë frikso A ti cili? A shë friksu A ashtë e duhur fjalija me than, Musë frikso, pa u friksu Allah e ka pose Musën dhe Harunin në masat të vogla, kanë djenë në loj frige, ka thënë latë e khafe, më së friksonin. Subhanallah, që e përmenëm sinceriteti, Hamza, Omeri, kumë dosh me vrapën nga Merin, Amri, kumë dosh me vrapën nga Merin, Hamza, se kumë pranu islamin, realisht fillin, pasaj e kumë pranu. Sidqije, qka? Sinceritet, kulm, besnikëri, si kur disa. Natyrën, qka e ki pranej, që është të shekije. Kjo është ma e mira. Nuk mund ësht frikso, sahabë, sahabëja ka pranu jam tut me një vakë jam tut me një vakë, këshë më ratë la të khafe, mu se i ka thonë musu tut, që argumenton se është tut, edhe është në të të e në të tërshme kries e dobot kries e dobot, pasaj ka thonë in nëni makuma unë jam me juve dëve Allahu, gjellë u ala, unë jam me juve dëve musu friksoni, esma e ara dëgjoj dhe, dhe shikoj ka thonë Ibni Abasi në koment të ajetit Esma u dua e kuma E dëgjoj lutjen tuaj Të juve dëve Dhe e di se që ka dëshirohët me juve dëve Që ka dëshirohët, që i që ka dëshirohët? E di që ka dëshirohët me bo firauni dhe paria ti me juve dëve Që të cëmë Kur të e di se Allahu është duket përësial E lejës Allahu bi këfin abde Asë me aftanë Allahu për robin Asë me aftanë më Allah Allahu të shëf A... Mirë po, që ka duhet në këtë ras me bo? Njëri ju mendje që është të kepa Allahu gjellu ala Nëse ti aron Allahun Allahut aron ti Kështë e kalon Allahut liqë Nesu Allah, fe ensehum, enfusehum E kan arrua Allahun, Allah i ka arrua ata dy Andaj është interesant Njëri kërë njësë një pun Dhe e merë një vëndosëmëri Dhe më bështetat në Allahun Dhe gjatë veprimtarijës dhe operacioni të këtive vrimit E ka parasi se Allahus duke pa Dhe është të gëndih muhe I shkon puna mirë E k Nëse e njësë pa Allahum, pa mbështetjën e Allahum, dhe nuk e ndjenë që Allahus nuk e pa, aranë Allahum, edhe i merë shkacet materiale dhe sebefet materiale, nuk i shkonë puna mirë. Djetarë kanë thanë, tu ditë Allahus i përqelë dhe i shëfë, shka puna e të parit i shkonë mirë e ditë, e ditit jo, se kje e kanë dje që Allahus atë e pa. E ka madhru shikimin Allahut, Allah e ka madhru me ndihmë dhejtina. Këndërta me të këndërta me që se këndjejë Allahun, Allahu sa të të po, me nësë sa të të po të jë Allahu nuk të akë thanë me të po më në tina asë dukë ndihmon e kështu më ra Allahu të barëke vëtala e trajton njeri unë që të trajton të Allahun vallaj Allah e trajton njeri unë që të trajton argument, argument hadith muslim nga pengameri a.s. nga anë Allahu të barëke vëtala ka thënë Allahu gjellewala e ne indë dhënni abdibi unë jam të kërobi tek mendimi robit për muen subhanallah une do me dhon une trajtimi jem dhe i robit është qishë më mendon robin muen e mendon se kam e dënu allahu ruju e mendon qi kam e të mëshiru e mendon se kam edhmu, të e ndihmu të ndihmu qishë ta mendosh allahu në gjellë u ala qashtë të trajtën allahu të e bareke andoj dush me mendon mirë për allahu në gjellë u ala dush me mendon mirë për allahu në të e bareke u ala Pasaj ka than Ibn Abbas në koment të ajetit, las tu bi ghafilin an kuma fala tahtama. Nuk jam indifferent ndaj Juveve, e përcjellim këtë citatën dhe mos u mërzitni. Me ta nalla mos u mërzit. Allah do nevet ka than mos u mërzit, ne ana prop mrzit me subhanallahu. Ana ka than ku, na ka thane sura Ali Imran. Wala tahinu wala tahzanu wa antum al a'la. As mos u mërzitni, as mos u dobsoni fizikisht, tudijat. As spirtet as trupit, mos e jap mundësi mua, më, mua më mërzit. Pse o antumul a'lau, ju jeni më të lartit. In kuntum mu'minin me kusht, nëse jeni besimtar. Po normal se njeriu që lean besimtar, e di se është Rabbiat i cili e ka kriju këtë univers, pse më, më mërzit? Por çka? Andaj se andaj se i thot Kullu Allahu mushiroft në një libër, në një fletush të vogël, e ka thot efrahu al arwah, gjizema të shpirtrave. Ka thënë ona nuk tutna më vdek sot. Nuk tutna Pse, ka në njën dhimunëci Para allahu te bareke o te ala Me më fud në zjarë dhe me më fud në gjene Nëse më fud në zjarë Fe bi adlihi, me drejcine ti Qëta shë akum punu, qëta mërë E jotë janështë Gjeza e më akum të më të amelun Kjo është problemi vej pravet juve Pse mund në rëvuzu, vetë e ki bon Gabimi jotë, më kati jotë, jazën rezultati E nëse më fud në gjennet Fe bi rahmeti hi, me mëshirën e Mi thanë Zotë, jo, unë e kumbam, ati së në mështin zjarë A munësh? Së munësh A munësh, mi thanë Zotë, mëshiram, munësh A munët taj me të mëshiruhe Munët Rahativ, absolute, la të inu O la të ahzenu Asë mësë mërzitni, asë mësë pikloni Kështu kanë qenë sahabët, të thjesht E kanë ditë se Allah u gjelloha është i drejt Dhe mëshiruës Rabbena, e friho alejna sabran Vë e thebit e kdamena O Zotë, na mundës Në jepë sahabër durim dhe në i forëso komë të tona Se ti i ban këtë pun Te bareke wa Andaj Allahu gjelluar në këto ajete e ka pohue Bejimin dhe shikimin e ti në hadith jetër nga pengameri sallallahu aleyhi sallam Se kanë qenë në një uthim me pengameri aleyhi sallatu e salam Dhe sahabët i kanë gritë zonat duke botë të këvidh Qështë që është zakon njeri Kujton që të sëma shumë që të bërta se Allahu e të berë Halla e ninë ma mirë Kjo është pa njohuri për Allahun, normal. Sa habit, normal nuk kanë tendencë të të shkolla së njerës, të klasat së njerëj të të të dijes ndaj Allahut e Barë Këu te Alla, dhe pengon sa më thon arbiu ala anfusikum, marrna më të mirë vetvetem, marrna më të mirë. Fa innakum la tad'un asam wala ghaiban, sepse ju nuk jeni të lut dikan i cili është asam. Shordh, nuk është Allahu shordh. Ti pse e vërtet nuk nuk shkon zonim më më preciz te Allahu? Jo. Ti Hiqë mësë folë, mësë i të folë, Allahu e din. Po thujë Allahu e këverë, qëjtë, ërbjë u alë e më pusikëm, marrë në me të mirë vëtë vëtën e juve, se Allahu nuk është qësëm, u alë gajib, asë, jo prezent. Hëllëmë prezent, hadër, el haqë, e kimi spiku el haqë, që ka do me thonë, se na jetojna në zemen, e kaluara e tashme e ardhme, tu të rijatë, kur të mirësh janë batim. Allahu gj Lërë këtire e kaluar e ardhëmja dhe e tashmja Allahu gjela e hakë prezent në gjdo Në gjdo kohë dhe në gjdo vend të bareke Va të alë me qenjën e ti është në arshin Allahu të bareke Va të alë vazhkaran Të dëunë e semian, basiran, kariben Ju eni dhe juke lutë një ata i cili është dëgjuhës, shikuhës Jafër, i afërt I afërt Ti kërë lutë është Lutë është, lutë Allahu të bareke Va të alë me zanë, me dënesë Nuk e ngritë Ba... Madhja Allah që ta e do ma shumë U dë uhu Të dharru anë Kifje Allah ka than lut në Allahun me të dharru anë Me, të... me u li kokës dhe kifje Me zantë vogël Allah u shashtu e do Pse ta shofe dënesën Thyrin e zemës Allah u të bareke Pasaj ka pru hoqa Shumë prej ajeteve dhe hadithet Dhe për nga meri sallallalli sallam Qe vërtetojnë se Allah u të, të bareke është semion Basirë dëgjuhës dë shikuhës Dhe na e besojnë nëse Allahu Gjellola Ka dëgjin dë shikin Realisht, hejo metafor Si shë besojnë gjëhmit, jo metafor Sepse Allahu të barë e kjo atar Në gjuhën e ibrahimit, ibrahimit Që ju ka thonë Atërë të setë kanë adhuru puta Edhe babës së vetë Ja ebeti Lima ta abudu Mala jesma'u O baba jam Mushrik I dhujtarë, se ka besu Allah O baba jenë, pse a dhërën të ashkaz dëgjon Pse a dhërën të ashkaz dëgjon E kundërta, zotë jenë Jes ma, dëgjon U ala ju pësir Dhe, dhe asë nuk muret me pa Pu, ti në ka nëndërtu prej gurit, a isë shef Ka thonë, e kjo e kundërta Zotë jenë, shikon U ala ju gni ankeshej Andë s'ka mundësime të bo kur gjatë dobi E Allahu te bareke, o t'ala është në kundërta të këtëre sifate dhe dajan dhe ibn lobi njerëzën nga saj është bamirsi absolut subhanahu wa taala dhe ka thonë në fund hoxha se ai suneti besojnë se Allahu te bareke wa taala është sami'un basir duke e praktikuar ajetin lejse kemithlihi shej nuk është kërkush se si ai pse nuk është kërkush se si ai jo si dëgjimi jo ja dhe shikimi jot ja. na shoh na vetë për pavela ha po dëgjoj na vetë çutoshka ju nitëm dëgjues mua madje ti kur mundohsh me këshire anash ah, gotje prish sinin tan se se i jap operacion dhe veprimshka nuk e'sh përgatitur për atë veprim, apo provoje meoj sinin veç apo nos mu, mu nuk ështëu kur ta kthesh drejt sinin çka vështirësi ka dhimbje ka pse po nuk e'sh përgatitur për me pa onash aj as prapa jo si jo si vetë kur drejt çash e kia Allahu jallal smie yosina basir yosina hay shak cake komplet çka kanë ibn Abbasi kur e kanë vët Si mundet Allah u kretë me morë lëgari për njëherë Ka tonë si i furnizon për njëherë Shume lëgari e thjeshtë Matematike e thjeshtë Allah u të barëke Vëtë të mduhet nësë me krasu Allah u njëlluara Me ato regulat e silat na jetona Pasaj ka thanë hoja El ilmu ilahi Tash sifat tjetër Ditoria e Zotit Ditoria e Zotit Kjo është prej sendeve Prej sifateve të Allah u të barëke Vëtë ala më dhe shtore El ilmu ilahi Ditoria Allahu të barëke wa ta'ala Absoluta Thotë hoja në po ezi Wa ilmuhu bima beda Wa ma khafi E hata ilmen bil gjeli Wa khafi Thotë Ditoria ti E Allahu Bima beda Për ata shka shfaqet Shka duket Edhe na e shofna Wa ma khafi Edhe shka nuk shifat E hata ilmen Allahu ka përshime diturin e ti Bil gjeli Wa khafi Me të dukshme dhe të padukshme Allamul ghojub alimul gajbi shahada. Ish ish të të a shahada ajo është i cili e shef të dukshme kutu, dhe të padukshme allah të allahu erësira është drit të i në atën kujton se kër kush pësë shef të allahu është s'ka drit s'ka të terë për allahu andaj ka than ebu abdilla el kahtani allah e më shirof njën i pjitit arve të endelusit në poezin e ti ennunie ka than ruju prej mëkatit sepse të shef kush allëdhi khala qalë Rruju prej mëkatit në ersir Prej ati cilë e ka kryu ersirë dhe dritën Qatë ersirë qka na e kena tash natën E ka kryu a i cilë e është dritë në vetë veti Dëmë dhëmë për ata s'ka tërë Nësme po Dëmë dhëmë për ata s'ka tërën E shëfë ke komplet dishm, E dhe i dishën qka i të bo Dëmë dhëm dhëm dhëmë Dëmë dhëmë dhëmë dhëmë dhëmë dhëm dhëmë dhëm dhëmë dhë Wa tëtë Allahu te të bareke Wa alamu ena Allahe Ja alamu ma fi enfusikon Dijeni se Allahu e din Që ka ka në vetë vetët e juve Fa hdëru rrujuni prej ti Rrujuni Lëkini kujdes Prej ti Se mu rrujt Njëri ju Kur e din se dikush tjetër E dit që ka bon ke Pre krimeve dhe zulumeve Dhe mëkateve Apo me ditë dikush Se ti qka kine bërëndin të anë e i shërujt për ati E Allahu Jelle o Ala Ked lëbizët e tua i din Qka i të menu, keq mirë, qka i të bo, kejt i din Ana ka thënë faq dhe ru, ru ju në Sepse Allahu Jelle o Ala i din Te bareke Wa taala Wa a'lamu enë Allah e ghafurën halim Dhe djeni se Allahu Jelle o Ala është ghafur halim Interesant së Allah u gjelluala kër e ka përmin Fah dhe ru, rujuni, e ka përmin Pasta i gafur, falës Dhe rahim, i but I mëshirëshëm të bareke Pse? Pse i but Qëfar ndërlithshmërije Ka rujuni E di qa ki mrejna Dhe jesh gafur halim E dhe i mëshirëshëm Prej mëshirës e ti stanzjer Të njerëzit qa ki ti mrejna dhe psa je di Apo, vesh a je di Ti edhe a je di ni Qa ki mrejna që ka ki bo prej gjonave, që ka i dive që Allah u gjellëva ala dhe Allah u të mbulon, si të tir mbulu e si aksolot, e bare ke vë të ala, gafur së tashpaq, Allah u me të i shpaq ke cene të krimët, që ka andaj, dita e gjikimi, që ka që vod jo me të blesë sëraj ditën kërë shpaqen, të kësijat, e mrenqme e njeri u mundohet me mlu së mluon, mundohet me mlu së mluon, se Allah u tash i shpaq kejtë komplet, ale kejtë që Gjëzullum qartë, i cili është mbulu me petë kune viktimizimit, ta është delatje A me dësat jetarë kanë thanë, se dita e gjikimit është bo për ata të cizat se kanë artin e viktimizimit Shumë njërëz të thjeshtë, të vëbektë, miskina, të dobët, s'kanë goj, s'kanë artë të të folurit Zdinë me që njësë fjallë, qka? Zdinë me mbrojtë vetë vetër, vetë, që kur që ndohë E qka dita e gjikimit për, për ata? Sa ai që li ka gojë dhe di me folë që ka, e mbron vetë vetën pikto E banë zullumin e ti si kur mu kam papajci, subhanallah Si kur aja është majlami Hama ditën e gjikimit kjo mërë funë Tash Allahun te bareke, o talë e kipër parë Hajde, bandin akri O jem kurune, o jem kurullahu, allahu Khairul makerin, ti mëzherë kjetë komplet Te bareke, du të, të burujt për ditën e gjikimit, jo ditën e sotit Amba pengamire a.s.s. ka than Ju vini të unë më gjiku Sahabe ju ka than, ju vini të Le ha leu bardhkom elhana min ba'd. Ndoshta joni pre juve dimë fol më mirë. Ha, dimë fol më mirë. S'ka dhana më fajtor, apo më më i drejt. Dimë fol më mirë. Faqdi leh, e unë gjikoj për ta. She. Subhanallah, goja ne ka çka shto çti thu, kja është, kja është i pavajshëm dhe kja i fajshmi. Allaj pengon në samkat anë se gjikoj pa drejtësisht, duke duke u bazuar në gojen e tina. Ka thanë mostamore. Se ditën e gjikimit unës së në mbroj pas taj Mustamore, qka? Andaj, dita e gjikimit është për njësë qka së dinë më mbrojt Vetë vetën me goj Ama jo me tublës sërajr Ditën kërë Allahu gjelluar e ndjerë të gjitha Ata re mirën në logari me drejcin Absolutër, aje cilë e ka vendos Mizanin bilqës Drejcin me, me Me drejci Ka thënë Allahu të bareke vëtala Vëma të faalu min khairin Ja alemhu Allah Qka të bani prej khairit, edin Allahu dija e Allahut nuk është për çellim nda me kuptues Allahu është i dihshëm se nga donjëherë një iront i më i madh, mëkatar i më i madh me vetë Allahu ai di këte kët ditë, ai maj vajdan në at, atë rrugën e tij të gabuar. Çka është për çellim me ditë sa Allahu është i dihshëm? Çka është për çellim me ditë sa Allahu te barekatu ala i di të gjitha? Çka është për çellim me ditë sa Allahu është në brendin tona, e sheh brendin tonë? Me pas gjurm kjo detyrë. Me pas gjurm. Si në të mira, si në të këqija. Si, Çi ç'është të mira, njeriu për veprat e mira dëshiron dikush mi a dit çastojë ka natirën mi apo dikush mirë ki bo brava Allahu Jellali ka thurë këtë ajete o ma tef'alu min khair ya'lamuhullahu ja mos keni frik çka të bani për e hajrit e dinallah mirash puna ama do të më ndjej këta ti kur të bajsh mirë thu Allahu e di Allahu Jellala e di dhe kjo të jep kurajë çopalla njerëzit kur ja din njerëzit të mirë e falenderojnë i vjen kurajë ah mirë mbas kanë dit Po, kur s'ta di njërë të qka me ba? Va ma te faalu min khajt, ja alem hullah, edhin allahu. A ma na kena problem, se allahu nuk e shofna, dhe nuk kena mund thime me njësë allahu është duke na i ditë veprat. Ando allahu e ka përmen një sifat të ti në Kur'an, shekur, falenderuës. Pse allahu në ka kazu së është falenderuës? Qka në vandovin e me në kazu allahu? Unë janë falenderuës. Jo ropt falenderuës. Aj, falenderuës. Nësi kini ban vejpra, shka unë i akum lip, unë i u jo falenderoj për ato. Subhan Allah. Allahu të falenderoj, faleminderi që i kipo këtë vejpra, qështu, komplet. Madhështi e madhë. Men dhekerani fi mezlisin, dhe kërtuhu fi mezlisin a'lamin hu. Da hadith kutë si dhe hadith muslim. Kushë më përmen me një mezlis, më përmen. Allahu të të shë një madhruari, i dish, me madhruan Allah. E ngritë pozitën Allah, të ashtu si i ka hië Allahu Gjelle wa Ala Allah thëtu ne e përmeni me një mezglisë më të lartësaj kjo për cilit sifat për e falenderimit të e ki përmeni dhe ajt përmeni mësutut më lartë dikun bine me melashe të Allahu të bareke sifatët e Allahu duhet me pas gjurë me jetët tona duhet me jetu me sifatët e Allahu Gjelle Gjelle wa Ala sefse jeta pas sifatët e Allahu s'ka kuptin andajt se i të kubbi Allah e më shiroft kër folë për ditën e gjikimit e ka një tefsirë të mahnitëshëm, subhanë Allah. Tefsirë të mahnitëshëm. Thotë, të gjithë zulum qarët, nukëm kanë mundësi me bo zulumin, qoftë edhe prej besimtarve, vetëm se në atë dozë shë a e kanë bo zulumin, në atë dozë e kanë haru ditë në gjikimit. Të mëndonë, qatë zulum shë a ki bo, qatë përqinjë të zulumit, në qatë përqinjë e ki haru ditë në gjikimit. Si, si, Tho të paramendoj e vetë në ditën e gjikimit A mune ban që të zullum? Ja Po thotë Allahu neve në ka urdhum me besu e ditën e gjikimit Cikur tash Që jeti e tu që ashtu ditën e gjikimit A mune është me ba? Së mune shë e hun kohë këm për Allahu gjelle Oala dhe tristosh për Allahu gjelle La ju kellimu hu Kërkush së mune të mi folë Allahu te bare këva të ala Duhet me pas dozen e ditës e gjikimit Në prani me, me dozë të madhe Kër njëri u ës Mo, shu, nëse i rëshet pa koma këthejt me njëherë Me njëherë pëse? Subhano dhe Allahu mërë në logarit Ekshtu mëral Andaj Allahu te bareke o të ala I përmen cilësit përmenam sun eve Dhe me jetu në nën hijën e këtëre cilësive Thetë Allahu te bareke o të ala I vë in të budu mafi emfusikum Au të këfuhu Ju hasib kumbi hilla Nëse ju shfaç një dishka Apo e mboni mbrenda Ju mërë në logarit Allah Ju mërë në logarit Allahu, si E ban një jetin e keq Jen djela keq Mënina menon keq Kur kush se di Allahu dënë Me qëka të dënoj E ki ban një jetin e keq Po unë e së gombat keqën Së të kanë mundcu Se me pas mundcu e këshba Që ka thënë shekhoj islam Ivë në te imi Që ka thënë Ka thënë gjithë dënë nëfës ka firë aunizm Interesant Gjithë dënë nëfës ka firë aunizm Që ka firë aunizm I vendë një vrull Do të am En e në rabbu këmul a'la, unë jam ma i madhi për juve Shka kije? Unë ma i madhi jam Firavonizem, që da kush kam? Dikush më do unë s'kam Për nga mërë të Allahu gjellohala s'kam Edhe ata shka e shtipin vëtë vetën Sigur Fudejl ibn Jadi Edhe Abdullah ibn Bareki Qka? Ka thonu le tutnë kërë në nënqmëj një qenë Pse? Një qenë, qenë i në nënqmum Pse? Ka thonë tutnë se në nënqmën Allahu Edhe më thotë, kush tamë në Imam Bukhari e transmeton një hadith nga pejgamberi alayhi salatu sallam se pejgamberi alayhi salatu sallam ka thënë, një bubreç i vogël e ka kapshuar një pejgamber për pejgamberve. Dhe ai pejgamber ka dhën urdhër të shkatërro këtë uh, grumbulliat e bubreçave. Allahu i ka zvrit çfalli atë pejgamberi dhe i ka thënë çka? Ka thënë për një kapshim të vogël të një bubreci të shkatërove një umme të, të tër që më falenderoi këmua. <laughs> Hajt kapshoj pak ti ti A zëgjësim total, pëse? Allahu Gjellë o Ala nuk i shikon sejnë, sigur na, dëvoga, që ishë këta një djetarë, diku tja vedh diku sh lapsin, ki tëtë Allahu fëmijin një mërtë. Hadjib, interesant, pëse me një mërë fëmijin për lapsin të anë dhe dhe nërtë? Hama pëse ti ki fira unizëm me vetë veti, ah, mu më ka mërë, jo. Allahu të barë ju hasib kumë, Allahu ju mërë lëgari edhe mrena, kur njëri ju friksojt për e Allahu për lëgari të mrendshme, së bat ma betje për t'jashtëmët. Kur njëri ju tutët me ndërgjexen e ti, që ka me ba Allahu për mendimet e ti, që ka si di kërkush, normal se i tutët Allahu të ma shumë për veprat e jashtëme, saj mrena është, a mërë lëkhtavi, mrena jashtë, një, الله كstoi ka ndortu pejgamberi alayhi salatu wasalam shok te ti dhe allah tbaraka w taala ne hi neqtera ayete ka than allah tbaraka w taala ala innahum yathnun sudurahum liystakhfhu min ala hina yastakhshun thiyabuhum ya'lamu ma yasrun wama yu'linun innahu alimun bi dhatis sudur vortet allah jalla wala qud for besimtar da se ti ban shirka allah tbaraka w taala thot Atha mundohën mi mëshef mendimet mrejnë dhe në gjokësit të të tëre <laughs> Kur une mrejna Edhe e mbajnat më njëmasin mrejna Sa të Allahu gjëllu ala Innehu alimun bidhati sudur A ma ta nuk edhin sa Allahu është alim edhe bidhati sudur Mrejna shakon në gjokës Duhet me lutë Allahun të barek e vëtë ala Rezimeja këti sifati Duhet me, me pasru mrejna Më kristalizu iqmes me me të zullu më kur gjamë 80 jannet skena mundsi me hija dhe sa spastromi komplet. Edhe në ditën e gjykimit ku dalna, nëse na mundson Allahu, Allahu na mundson të të jetëm me dek musliman. Edhe nëse dalna musliman para Allahut, ndërsa kemë azhullum në mbrendin ton, smujim në xhennet pa na pastruar Allahu prej këtij azhullumit. Dhe do sa ki pastrimi ka dy mundsi. Me hin zjarr dhe më pastru, dhe pastaj më dali pastar dhe e dytë Allahu më pastron. Me ta fal. Këta fale Allahu, të ka përfshim me mëshirën e ti, dhe të pastruat gjithë qka. Allahu në përfshim me mëshirën e tina. Andaj, njëri ju duhet me pastrua ta që cilë që, ashtë në brendin e ti, sepse Allahu të barë kjo, e kjo e tala, e mërë në logari për brendin dhe të jashtëmën e tina, dhe Hoxha i ka pru dikon 150 ajete, dikon 100 ajete, qka foli për ilmin e Allah. Kjo qka argumentanë se Allahu në Kur'an fletë për ilmin e ti shumë, dhe se ilmi ti është ilm absolutë Ka përshisht gjithë shka. Thotë për nga meri sallallahu aleyhi vësillem në një prej hadith për e haditheve të sërat e transmitojnë djertart e hadithit dhe ajo qka është ma interesantja të datë përmendive të më shkurt, ka ri bajetit të shumta në gjarin e musës me khadirin, në gjarin e musës me khadirin, të gjithë e kini të njohur. Thotë për nga meri aleyhi sallallahu aleyhi vësillem në një hadith të ti se khadiri ka thonë musës, A.S. duke qenë në anije Duke qenë në anije Ja Musa Inneke ala ilmin min ilmin la Allah, Allemekehu Allahu la a'lemuhu Ka thënë o Musa Te e ki një dhije që ta kam su Allahu Una dhije se di Te e di një dhije Që ka unë se dhije ta Te dhe që e di Pasa ka thënë O ene ala ilmin min ilmin la Alleme nihi Dhe une e kam një ilm një dhitori që ma ka mësu allahu, la ta alamuhu, ti se di qatë ilmë, shi modestia, aja kon për nga meri allahu, me gjithse musa për nga meri allahu, të ka shku të khadiri me mësu, na e kena problem të ta, me mësu të diku shka ma poshë se na, musa kon ka folj me allahu, ka mësu të khadiri, khadiri ka dhonë, ti ti di, di shka shka zdi jone, un ti di, di shka shka zdi, zdi, edhe kjo është ajo balanci, shka duhet ma me bënë, jam minë në të shmu njërzit, Për nga mirë adhe i salatu sërëm, për jehudiju të kamur dijen, jehud, andaj, e vetë mja feja Allahu gjelluar e islami, qka në ta pranohet haku absolut për i kujt do që vjenë, në fejt e tjera nuk është kja, në fejt e tjera batil qoftë, a me e jona është kja, e kena me qujtë haqë, vetë se e jona, Kna, në duhet më pasrupe i kësaj, Dhe i nga me nësa mi ka ordi e hudija, i ka than, ja Rasulullah, ja Ebal Qasim, o Ebul Qasim, a.s.a. Apo Allah e mërë ditë në gjikimit Allahu, tokën dhe qedhën në grushtën e ti? Hm, po, ka than, dhe ka keshë. Që ka dhe me than kjo? Unë jam i zhvesh për hakun, shkali dhe kushije ti. Unë e di që ti armi të sa në hakun, ama hakun e ja ma i madhë të unës e sa ti, qashtu ashtë. Theja jon e pranën hakun si haqë. Dhe çka, e le njërën që ka, i vli se ka than hakin, Kërka orë të pengamësëm, ka thonë, ja rasullovak, shukështu më lembroj i blisi, ka thonë, sa dhe kakë, të vërtejtën dhe ka thonë, vë hu e këdhupë, ama aja rëna cakë imamë, <gjumën> aja rëna cakë, ama të shketa që të këgazut që ashtuamë, a munët, munët, njeri ju e pranon të vërtejtën për i kujtë do, që vjenë, pasaj ka thonë. Fëraki bëhë i sëfinëti, kalë, vë vë ka uskurën <gjumën> ala harfi sëfinëti, fë gë thot duke es në سفine në anije undal në çoshin në skajin e anijes një zog dhe vendosi sqepin e tij gojën e tij në në bahr në detin fa qala al khadir li musa e khadir li musas ma ilmuke wa ilmī wa ilm al khalā'iq fi ilm lā illā miqdāru mā ghamasa hādhā al usfūr min qārah thot o musa ilmī ya dhe ilmi jotë dhe ilmi gjitha kryesave qka dhe të me donë këti gjitha kryesave me latë që pengamer njerëz kush do të qka di besimtar pa besimtar qka di njerëzit komplet dhe kryesat qka illa mi këderu me gëmise hedhel usfuru min kara vetëm se sa ka morë që ki zog me sqepin e ti në sqepin mrejna në gojnë e ti pre që ti ujt madh, sa mujti me morë ki zog që ka që çto është ilmi jonë dhe këtë krijesave në ilmin me Allah shumë pak di na vallahi ama njeriu kërnon votë dhe aran Allahu xhalla wala çka voni ibn Hazmi këtë ant Allah nas kena kurxjon është veshë veten us dal kurxjon ti Allahu të ka krijuar Allahu të ka furnizuar Allahu të ka msua alamehul bayan të ka msua Allahu të folur dija ana kurxjas dina andaj dija prej ku trashëgohet unë për në hoxhë xhëtat ajo hoxha tjerë për në hoxhë xhëtat ajo hoxha ajo hoxha deri zinxhir deri ku Dort e penga me, rëpengamere. Eksu më lë dorikur, Ademi Ademi, allama adem al asma'a kullaha. Allahu ja ka msu Ademit kët ditorit, ah, ta Ademi. Andat sekrenojmë ne ilm se ka Ademi ta ka msu. Ademi sa krenuam me ilmin që ja ka msu Allah, për ka than Allahu më ka msu. Na duhet më për kaqsu, të, të mirat Allahu te bareke, wataala se jet ska është Allahu te bareke wataala. Andaj xhidir ja ka msu vetë kët Urci Musës alaihi salatu Veselam Pasaj në hadith jetër nga Ebi Musës al-Esharik Këtan për nga meri Veselatu veselam Në doa Allahum me khfirli khatiëti O Zotë jam O Allahu jam Ma fal mu e gabimin tim Vë gjehli vë israfi Dhe i njeranë tëntime Dhe teprimin tem Për nga meri Allahut I lutët Allahut O Zotë ma fal i njeranë tëntime Kur ki bo doa O Zotë ma fal i njeranë tëntime Apo ndoshta nuk e mendojnë vetë vetën me një rëndës Nuk e mendojnë, nëse njëri u kërë mendojnë vetë Për nga meri Allahut Njëri i cilë e kam su ilmin për Allahut I ka folë Allahut Njëri i cilë e ka hipë në qilë të Allahu Gjellu Aala Një djetarë për një djetarëve Thot E trasmeton një fjalë për e orientalistin një një shka Jo besintar Thot që ditë në me Muhammedin Alehi salatu e salam A i shkavis, a i shkavis nuk E ki djetari vësa i vandëman Tho, që ditë me, me Mohamedin A i ka hip në qio Në vendin ku shka mundësi me hipas Melace e Gjibri Me e modhe Melace Ka dhonë, që ditë në qishë është kënash Pak prapë me zripë në tokën e loqit Hëndi ki djetari Tho, sepse a i është modesti A i është njëri u cilë është dërgu misionar Jo, a i Nuk ka që si njëri A, unë hipa këtë nalë, tash ju rëni poshtë atje Ja, ja Unë e zrip i prapë Hena kështu e në kësi njërës Ty hip në altë A, ah, ta shë ju këtë mizaj në të më do këtu mua Jo, ka hip Sidratul muntehe, gadan, manalt, ka mund tëhe Ku Allah u gjë ka thonë Vendi më naltë, cka mund që Allah u gjënë lovalë Asë Zhibrili, Zhibrili ka naltë, ka thonë Shka tashë, se unë në së më imarë më natë A ka më naltë, cka më naltë Qka, Allah u prapë i ka zrip poshtë Edhe aja ka unë i knash me zrip prapë poshtë Në pas Allahu is, wanna ka la ala khuluk azim, ti Muhammad jeno nje virty tamam, nuk jese tjetrit. Andaj ja vlen njeriu me lexu për Muhamedit allahu sllallahu selam, sepse zdalin vjetat me fol për pejgamberin e Islam. Ka ka ku e dukuni njerit? Dishpogjis. Allahumma faghfirli khatiyati. Azot falma mëkatin tan. Pejgamber lutet më afol Allahu mëkatet. Mëkatin e vet më afol. Se sepse E shëfë se edhe pësësh për nga merë, a dhuruës i madhë, e shëfë të mangët vej për në ti. Uve gjëhli i një ronësën time, ale i sëratu e sëram, njëri ju më i dishëm i të dishmive. Uve i sërafi fi emri dhe të te primin të më në qështjën time, a e ka, ka të pru në një herë për nga merë, se ka të pru asë një herë vëllohi. Njëri ju më besnik, Allah e ka zëgjët. Mirë pëpse, modestin dhe jëllohet Ma dësindaj Allahot e barë Dhe ma falë ata shka të e di për mua unë se di Shikone? Kjo është ta e dija Allahot Qe gjurma, ja gjurma e ilmit të Allahot të kënjëriju Njëriju, qka? Ka të nëzot, falë ma që ata, qka une se dija të di. e di Unë nështë ta e ku maru e dikun, të e ki shenu e, falë ma që ata që është du të melu të Allahun të bareke, uve të alë, andaj, kjo është njona prej emrave të Allahun të bareke, uve të alë, që du të me pasë gjurë në jetët tona, që Allahun të gjellë uala është i dishmi, dhe kjo dhije du të me trashegu të këneve, që ka modesti, zhësan që ka di, që ka ki për e furnizimeve, për e begatijës, për e të mirave, ule koko për Allahun të bareke, uve të alë. Ule, a me se lefi kanë thonë, është hak i gjdo alimit, pa marë parasisht nga sajidim një gjubejrë edhe të tjerë, është hak për gjdo alim djetarë, me ullë kokën në loqë, dhe me zvarit kokën në loqë, modestin dojë Allahu gjëlluahala. Me i thonë, kësoj ti balit, ti s'ki pasë kur gjanë, ki dalë prej barë këtë në në stane, kur gjanë s'ki ditë. Allahu t'kam s'ku këtë kompletë. Modestin dojë Allahu të bareke, وتعالى. And they thought Njani prej orientalistave. Shpesh më vjen turp, a do të më art top çdo muslimanit, çisqmonët orientalistët më pas studiu Pejanës Ham, Mashum Selam. Turp për neve, që orientalistat libra të veçanta, kam libra të veçanta për historinë e Pejanës Ham nga shkija, sa ka besuar. O ma mahnit në këtë njerëz, çka ka shkënjëri. Njëna pra më interesante, çam kujtohet, thonë në prej orientalistave, thot Më interesante Muhamedi (ﷺ) çka ka ndërtu ummet të tër me miliarda njerëz që besojnë atij me miliona njerëz të ndaluar ka thënë nuk është klenu vetëm se me një send apo njerëzit krenohen me çka mos ka thënë në këtë histori ne nuk e kemi pa po Muhamedit duke u krenuar vetëm se me një send cila është ai send kul inna ma ana basharum mithlukum thuaj unë jam njëri si kur ju jo. Unë jam njëri si kur jo Njëri më i mabë krenohet me s'ka Unë jam njëri si jo A na, ja, unës jam njëri si jo Unë e, kumë e ditë kë kumë hipa tjë në ashtë A i ka hip në kulmën e kulmën e dhe ka thonë E ne besheru, unë jam njëri si jo Ka hi bëdëvija Ka hi e në modi Me lipe nga merën sëramë në mezlis Me Muhammedun minkum Qënë jam Muhammed i prejuve Kjo është ka argumentonë, sa shdaluve Na tak qalmon, na dikton ketë i kona hoja he këbë atë qalë më qësë duhet qalë më he veshje veçant stili veçant pozitë veçant pëse sepse nuk e kimi kuptu enama besherun inama ena besher unë jam njeri, ti e njeri, abd i allahu të barëke këta janë gjur të kuptimi të fejës allahu gjelle gjelle gjelaluhu dhe njeri ju nuk duhet me morë teoritë dhe të mufladit me ato, bufresku me ato, me i legyu sejnët si roman. Jo. Kurani nuk është roman, po sinon qka me ndërtuje, me kryu njeri u malështi. Shikone, ki Kurani me gjithë këto djetë të mloja, i është zbrit njeriut. Qka argumenton kjo? Se njeri u është i malë, mukonës që a kështë zbrit. Nuk jë ka qua lohu asë glopës, asë shenit, asë derrit këtë Kurani. Asë kafshve, njeriut. Ja o juha i njeriu, ma gërre ke birrbek el karim, elli xalqat, faswaq fi ay suratin ma asha rakbak. O ti njeriu, ça të mashtron kundër Zotit tan? Pse kundër Zotit? Sepse ket ket shpallja për ti e kam zbrit. Ket i kam privu ti ta kam zbrit. E pse mashtrohesh? Ka kriju, ka porsos dhe ti ka dhënë të gjitha të mira. A do njeriu duhet më ndih? Veliran nderin Allahu te bareke ve taala dhe prap n fund mos mharu inna ma ana bashar un jam njeri sigurisht pengamelai salatu wassalamu alayhi salaatu wa salamul simallahu jalla wa ala cha allah tbarake ve taala na من صلبي كبتو فيار الله جل وعلا فيار النبي صلى الله عليه وسلم نصي الله سبحانه وتعالى تش الله جل وعلا نا بولان مبولesan modestis تش الله جل وعلا تش الله جل وعلا نا مشيرون م مسجدنا تي نا ياب غاديه تي نصي الله تبارك وتعالى تش الله جل وعلا نا منصل م باس پرفوند تمير اقول وقول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين